24. fejezet Béke Írországban és karácsonykor Egyik hétfő reggel Joe a híreket nézte a tévében, és szólt nekem, hogy menjek be gyorsan. A képernyőn annak a dublini zálogháznak a képét mutatták, amelybe mi is jártunk. Nem hittem a fülemnek, amikor azt hallottam, hogy a rablás történt a hétvégén, és mindent elbittek a zálogházból. Csak hétfő reggel fedezték fel a rablást, és a rendőrség azt nyilatkozta, nem tudják, kik az elkövetők, de az biztos, hogy gondosan megtervezett akcióról van szó. Joe felé fordultam, ránéztem, és ezt mondtam. Ez azt jelenti, hogy oda a gyűrűm. Sírásban törtem ki. A gyönyörű gyűrűm. Nagyon ideges lettem. Joe átölelt. Többé nincs meg, hogy ismét kihúzzon minket a kátyúból. Ez egyszerűen nem igazság. Fakadtam ki. Elveszetnek éreztem a gyűrű nélkül. Mindennél többet jelentett nekem, annak ellenére is, hogy, valljuk be, több időt volt az állokházban, mint az újamon. Reménykedtem, hogy a rendőrség talán visszaszerzi, idővel azonban ez egyre valószínűtlenebbnek tűnt. Néhány héttel később levél érkezett a állokháztól. Joe vagy négyszer felolvasta nekem, arról értesítettek minket, hogy a nyugta, amelyet aláírtunk a zálogházban, felmenti őket minden további kötelezettség alól. Nem vonhatók felelősségre a gyűrű elrablása miatt, míg náluk volt a gyűrű. Nagyon elkenődtünk. Se gyűrű, se kompenzáció az elvesztése miatt. Joe tett, hogy kapok tőle valamikor egy másik gyűrűt. Mondtam neki, hogy nem érdekes, egyetlen más gyűrű sem pótolhatja ezt az egyet. Erre ismét átölelt, azzal eltettük a levelet. Eltelt pár nap, és épp a ház küszöbén üldögéltem, amikor megjelent Mihály angyal, mint aki épp csak arra kerül a ház hátsó része felől. Leült mellém a küszöbre. Nem vagyok beszélgetős kedvemben, mondtam neki. Ő a vállamra tette a kezét. Lorna, nagyon sajnálom, ami a gyűrűvel történt. Nem tehettünk semmit. Mihály felé fordultam, és ragyogó mosolyát látva magam is elmosolyodtam kissé. Mihály, jó lett volna, ha tudtál volna tenni valamit, mondtam. Joe is szomorú. Úgy érzi, cserben hagyott. Azt mondtam minap, hogyha többet tudott volna keresni ránk, a gyűrű sosem került volna a zállokázba. Ne felejtsd el, Lorna, válaszolta Mihály, hogy ez csak egy gyűrű, egy anyagból készült tárgy. Csak az legyen benned, hogy jó szeret téged. Elgondolkoztam egy kicsit Mihály szavain, és természetesen igaz volt. Már is sokkal jobban éreztem magam. Felé fordultam, mosolyogtam, és aztán Mihály eltűnt. Ezt követően már nem törődtem sokat a gyűrűvel. Nem követtem a politikát, Viszont nagyon foglalkoztatott, hogy béke legyen, és ebben az időben a 90-es évek közepén sokszó esett arról, miként lehetne béke észak-írországban. Egyik alkalommal kérdeztem is Mihály Angyalt az Északír helyzetről, és ő azt mondta, az emberek meg akarják fúrni a békekötést. Nem valószínű, hogy sikerrel járnának, minden esetre még hosszú idő lesz, mire eljutunk a békéhez, talán húsz év is kell még, még minden elrendeződik. Azóta is csak egyre figyelem a fejleményeket. Látom, hogy mostanában néhányan már sokkal inkább nyitottak és békülékenyek, rávették őket, hogy adják fel korábbi álláspontjukat, és inkább a béke megteremtése legyen a céljuk. Mihály elmondta nekem, rendkívül fontos, hogy béke legyen Észak-Írországban. Ez nem csak Írországnak és Nagy-Britanniának fontos. Ha egy olyan terrorista csoport, mint az IRA, kormány tényezővé válhat, akkor más országok terrorista csoportjai is látni fogják, hogy ez nekik is sikerülhet, és hogy más út is vezethet a békéhez, nem csak az erőszak lehet eszköz. Mihály azt mondta, Írország fontos pillére lehet a világ békéjének, és az ördög folyamatosan igyekszik veszélybe sodorni az Észak-Írországi béke folyamatot, ám hiába merülnek fel akadályok a béke felé vezető úton, le fogják küzdeni őket. Írország az egyik példája annak, hogy egyik vallás a másik ellentör, és ha Írország képes megbékélni, akkor más ország is képes lesz erre. Az itteni béke folyamat hatással lehet még akár Irakra, palesztinára vagy Izraelre is. Az angyalok megmutatták nekem a világ alakulásának többféle lefolyását is. Végignéztem ezeket és elborzadtam. A lehetséges jövők közül némeik igazán kegyetlen volt. Ha ezek közül válik valamelyik valóra, én nem kívánom megélni. Más, sok lehetséges jövő azonban csodálatos volt, olyan, ahol jut hely mindenkinek, hogy harmóniában és békében élhessen. Hiszek abban, hogy a jövőben a világ egy csodálatos helyé válhat, de ehhez mindenkinek bele kell tennie a magáit. Minden hétköznapi ember békét kíván. Egyszer egy Észak írnő jött hozzám, a férje meghalt egy erőszakos akció során és a nagyobbik fia börtönben ült, ő volt az egyik terrorista ebben az akcióban, amelynek során az apja meghalt. Az anyának a szíve hasadt meg, amikor látta, hogy nagyobbik fiának tette, az apja halálához vezetett, és hogy mennyi fájdalmat okozott másoknak. Kisebbik fia is készült a bátya nyomdokaiba lépni, és az anya attól félt, hogy életét fogja veszíteni, vagy börtönbe kerül, nem látta, hogyan kerülhetnének ki az erőszak körforgásából. Minden nap elment a templomba, hogy imádkozzon a békéért, egy normális életért, hogy a nagyobbik fia visszajöhessen, és apja lehessen a saját kicsi fiának, és hogy a kisebbik fiú megházasodhasson, és gyerekei lehessenek. Azt mondta nekem, már elege van a temetésekből, és határozott szándéka, hogy ne adja tovább a gyűlöletet. Lát viszont más nagymamákat, akik bizony ezt teszik, ha azok a nagymamák felhagynának azzal, hogy gyűlöletet plantálnak gyermekeikbe és az unokáikba, sok minden megváltozna, mondta a nő. Ő maga igyekezett mindent megtenni, de nincs könnyű dolga. Együtt éreztem vele. Ahogy korábban is mondtam, az angyalok elmondták nekem, hogy háborúzni könnyű, békét teremteni és azt fenntartani ellenben nehéz dolog. Nagyon aggódtam a férjemért az elmúlt hónapokban. Láttam, hogy romlik az egészsége, lefogyott, gyomorpanaszai állandósultak, úgy látszott kezd kiszáradni a teste. Gyakran egyeztettem az orvossal, úgy tűnt azonban, ő nem tud tenni semmit. Egyik nap Joe otthon volt ágyhoz kötve. Nagyon beteg lett és szétesetté vált. Nem tudta magáról kicsoda vagy azt, én ki vagyok. Nagy gyötrelmei voltak, én pedig megrémültem, hogy el fogom veszíteni. Mire megjött az orvos, Joe érezte, hogy nem képes megmozdítani testének baloldalát, és a szavai is egybe mosódtak. nak szélütése volt. Hónapokra kórházba került, intenzív fizikoterápiás kezelést kapott, és újra meg kellett tanulnia járni és beszélni. A kórház után még sokáig húzta a lábát, nekem kellett felvágnom neki az ételt, mert nem volt képes rendesen tartani a kezében a villát. Egy idő után, szerencsére, a beszéde ismét normális lett, nem hallatszott a hangján, hogy szélütést kapott korábban. Otthoni lábadozásakor esténként, naplemente után elmentünk sétálni egyet. A férjem nem szeretett mások előtt mutatkozni, attól tartott részegnek fogják hinni. Ilyenkor mindig mondtam neki, nem számít, mások mit gondolnak, és átfogtam a karommal, így sétáltunk. Azzal együtt is, hogy nagyon magas ember volt, én meg egy apró nő vagyok. Az angyalok segítettek nekem, egyedül nem lettem volna képes támogatni őt, aki rendszerint kitolt engem az ösvény szélére, és tudom, hogy ha nem lettek volna ott az angyalok, nem bírtam volna lábom maradni. Folyamatosan beszélgettem Istennel és az angyalokkal joe kérdéseket tettem fel. Miért kell neki betegnek lennie? Miért nem tudjátok őt meggyógyítani? Miért nem tudjátok könnyebbé tenni az életet? Egyik nap a kertben voltam, és úgy tettem, mintha nagyon elfoglalt lennék, csak hogy senki se láthassa a könnyeimet. Mihály angyal jelent meg előttem. Felnyúltam, hogy letépjek egy levelet a szilvafáról, és közben majdnem beleléptem az angyalba. Zokogva mondtam neki. Mihály, nem akarom elhinni, hogy Joe élete nem sokára véget ér, Túl hamar jön ez. Kérlek, beszélj Istennel. Nem hiszem, hogy el tudom ezt viselni, nem akarom, hogy meghaljon. Lorna, Isten meghallgat téged, felelte Mihály. Tudja, mi a szívedben. Nézz rám, nézz a szemembe. Mit látsz? Belenéztem a szemébe, és mintha minden elenyészet volna, még maga az angyal is. Szemének helyén egy élettel és teli ösvényt láttam. Az ösvény két oldalán hófehér angyalok voltak, és ott láttam Joe-t fiatalemberként. Egészséges volt és erős. Együtt sétált az angyalokkal családjának azon tagjai felé, akik már korábban meghaltak. Joe a mennyországba vezető ösvényen járt. Egészségesnek és boldognak láttam, és a szívem örömmel telt meg. Ugyanakkor sírva kiáltottam, Mihály, angyal, ne, ne, nem akarom, hogy meghaljon. Még túl fiatal a halálhoz, még alig múlt negyven éves, ez nem igazság. Ott álltam a szilvafa alatt, kisírtam a szemem, és Mihály vigasztalt. Beborított a szárnyaival, és letörölte a könnyeimet. Lorna, légy erős, menj, viselt gondját a családodnak és Johnnak. Ekkor megérintette a homlokomat, és egy fénybillanással eltűnt. Néhány héttel később az egyik barátom megkért, másnap este fogadjak egy családot, akinek segítségre volt szükségük. Bizonytalankodva vállaltam el a dolgot a férjem miatt, és mert a gyerekek addigra már rendszerint hazatértek az iskolából, s az akkor már a vacsora, sportolás, lecke, meg egyéb apróbb otthoni tennivalók ideje volt. Vonakodva egyeztem bele, hogy jöjjenek, de végül hagytam. Másnap este nagy meglepetésemre Joe felkelt az ágyból vacsorára, és úgy döntött, Christopherrel elmegy meglátogatni egy barátját. Egyre csak néztem joe -t. Lelke állandóan a teste előtt állt egy lépéssel. Nagyon megijesztett a látvány, és mondtam neki, hogy nem kéne elmennie, fogadhatom a családot a konyhában. Erre azt felelte, szerintem nem kéne itt lennie, míg a család itt van nálam, és hogy ne aggódjak, vele lesz Christopher. Kopogtattak. A család a megbeszélt időnél korábban érkezett. Joe és Christopher a látogatók mellett elmenve kiléptek az ajtól. Mikor Joe hazaért, a család éppen távozott, és ismét elmentek egymás mellett a halban. Elköszöntem a vendégektől is, mikor visszatértem a konyhába, Joe rendkívül sápatnak tűnt, és kissé fel volt zaklatva. Azonnal feltettem a kannát, teát készítettem, és beletettem négy kanál cukrot Joe nak Kértem, hogy üljön le, és ott helyben igya meg a teát. Áltam az asztal túloldalán, néztem rá, és kérdeztem tőle. – Biztos vagy benne, hogy jól vagy? – Jól vagyok, felelte. – Nem kell úgy izgulni. Talán, ha két falat szendvicset evett, amikor megváltozott a levegő a szobában, abban a pillanatban a pizsamában is mezitlább lévő rúsz kinyitotta a konyha ajtaját, és azt kérdezte. – Anya, felhívhatom egy barátomat a lecke miatt? Rúszról dzsóra néztem majd vissza. – Felhívhatod, de gyorsan beszéljétek meg! – válaszoltam. Lassítva zajlott minden. Mindössze rúszt hallottam, ahogy tárcsáz, aztán a hívás hangjelzését, és a lányom hangját, ahogy azt mondja. – Haló? – és akkor megtörtént. Joe rettenetesen elváltozott. Mindig igyekeztem mindent megtenni, hogy a gyerekek ne lássák, ha ez történik vele. Rusz látta, hogy az apja vonaglani kezd, és elkezdett hisztérikusan kiáltozni. Egyszerre igyekeztem mindkettőjüknek is segíteni, tudtam, hogy Joe haldoklik, segítségre volt szükségem. Csendben kiáltottam magamban, angyalok, segítsetek! Közben Rusznak is szóltam, menj és hívd Kristoffert! Kiderült, hogy Christopher elment vásárolni, nincs itthon, hogy segítsen. Szóltam Rusznak, hívja a 999-en a mentőket, adja meg nekik a címünket. A lányom hisztérikus hangon beszélt valakivel a vonal túloldalán. Miután letette a kagylót, azt kértem tőle, menjen gyorsan, hívja segítségként valamelyik szomszédot. Rusz kiáltozva, még mindig mezitláb, kirohant az ajtón. Ott álltam a férjem mellett, a karomban tartottam és imádkoztam. Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy testileg segítsem. felegyenesedve tartotta, mert amúgy összeruskadva ült volna a konyha asztalnál. Alig, hogy rúz kirohant az ajtón, fényvillant. Joe és én a szoba közepén ültünk az asztalnál, és körbevet minket valami, ami leginkább egy hatalmas jégkockának vagy kristálykockának tűnt. A kocka üreges volt középen, és dermesztően hideg. Látszott a lehelletem, miközben mégis meleget éreztem. Jó szájából nem látszott kijövő lehellet, nem lélegzett, ajka is elkékültek. Elkiáltottam magam. Angyalok, még nem vagyok erre felkészülve. Hófehér angyalok érkeztek be a kockába. Kiáltoztam és sírtam. Istenem, nem! Kérlek, ne vidd még el jót. t hadd maradjon még egy kicsit ezen a világon. Szívemben sajgó fájdalommal néztem, ahogy Joe lelke... Teljesen kilép a testéből. Aztán a Mihály angyal által régebben mutatott ösvény tűnt fel előttem. Láttam joe ahogy korábban is. Lelke ragyogott, gyönyörű angyalok mentek vele, és távol az ösvény végében a családtagjai várták őt. Feléjük tartott, és én továbbra is kérleltem Istenet, hadd maradjon a férjem még egy kicsit ezen a világon, ne halljon még meg, mert szükségem van rá, ahogy a gyerekeknek is. Hirtelen nagy melegség töltött el, és Isten hangját hallottam. Lorna, most az egyszer. Még visszaadom őt neked. Többször azonban nem kérheted ezt. Isten határozott hangon mondta mindezt. A kijelentés erejéből és határozottságából tudtam, hogy most szigorúan szól hozzám, amért olyasmit kértem tőle, amit nem lett volna szabad. Úgy éreztem magam, mint egy gyerek ha egy felnőtt megharagszik rá. Onnantól fogva folyamatosan Isten szavai visszangoztak a fejemben, tudtam, hogy nem kellett volna ezt kérnem, és hogy sosem kérhetem ismét. Hirtelen Joe teste felült a széken. Szája kinyílt, és mintha visszaszippantotta volna magába az életet. Lelke visszatért a testébe, hihetetlen volt látni az életerőt. Csak akkor tűnt fel nekem, hogy az őröngyala segített neki felülni. Joe felén fordult, és azt suttogta. Azt hiszem, útban voltam a mennyország felé. Azzal elájult. Addig a pillanatig nem tűnt fel nekem, hogy Rúsz és a szomszédunk berontottak a házba, és hallottam Krisztofert, meg Óvönt is a kerti felhajtón. kiabálva kérdezték, hogy mi baj van? Megjött a mentő, és kicsit noszogatni kellett joe hogy bemenjen velünk a kórházba. Végül aztán beleegyezett, én pedig a szomszéddal együtt autóval követtem őt. Órák teltek el, mire egy orvos kijött a kórházi folyosóra. Beszéltünk, és az orvos azt mondta, „Johnnak nagy szerencséje volt. Valaki biztosan vigyázott rá, mondta az orvos, majd sarkon fordulva elment. Mosolyogtam. Mert én természetesen tudtam, hogy valaki vigyázott Jóra, az őrandjala, és hogy Isten csodát tett és visszaadta jó életét. Két hetet volt kórházban. Megállás nélkül köszönetet mondtam Istennek a csodáért, hogy még egy kis időre visszaengedte a férjemet az életbe. Nem tudtam, mennyi időnk lehet még együtt, vajon hetekbe, hónapokba mérheteme, vagy talán még pár évben. Szívem mélyen reméltem, hogy évek lesznek még. Tudtam azonban, ha majd eljön az idő, nem kérhetem újra Istentől, hogy életben tartsa. Visszakaptam, de az egészséges sosem lett a régi. Ideje legnagyobb részét ágyban kellett töltenie, és sosem tudott többé dolgozni. Nagyon nehéz volt az életünk. A gyerekek segítettek, amiben tudtak, részmunkát vállaltak, mivel nagyjából már tizenévesek voltak, és keresetük egy részét odaadták nekem. Jóval azonban elhatároztuk, hogy a gyerekeink, Bármilyenek is legyenek a körülmények, iskolába fognak járni, és jó végzettséget fognak szerezni. Mindig is úgy véltem, sokat vesztettem azzal, hogy 14 évesen kivettek engem az iskolából. Feltűnt nekem, hogy a kerti kapunk meglehetősen rozsdás, ráférne egy festés. Egyik reggel, mikor akadt némi időm, és az idő is tiszta volt és hideg, fogtam egy használt ecsetet, megtisztítottam, és a fészerben talált féldobozni fekete festékkel nekiáltam lefesteni a kaput. Nagyban dolgoztam, amikor egy fiatal fiú jött arra biciklivel, megállt és köszönt nekem. Paul volt az, Krisztófer egyik iskolai barátja, nagyjából egyidős a fiammal, vagyis úgy, 14 éves. Hát te miért nem vagy az iskolában? kérdeztem. A fiú azt válaszolta, hogy betegség miatt kimaradt az iskolából, de ettől még tud segíteni nekem, és felajánlotta, hogy beszáll a festésbe. Adtam Polnak egy régi kést, amellyel elkezdte leszedni a régi foszlófestéket a kapuról. Közben iskoláról, meg horgászásról beszélt, és vicceket is közbeszúrt olykor. Egy idő után elegem lett a munkából, megköszöntem Polnak a segítséget, és elköszöntem tőle. A fiú felült a bicikliére, és elkerekezett. Utána néztem, és négy angyalt láttam körülötte. A négy angyal Pól mellett két oldalt előtte és utána helyezkedett el. Nekem úgy tűnt, igyekeznek megvédeni őt attól, hogy leessen a bicikléről. Kérdeztem tőlük, mit akartok ezzel, angyalok? Nem láttam, mi olyan történhetne, amitől Pól leesne a bicigliről, Nekem úgy tűnt, teljesen jól tud biciklizni. Nem láttam a fiú őrangyalát. Az viszont eszembe jutott, hogy kisé furcsa, hogy... Pól eljött hozzám. Korábban sosem tett ilyesmit. Nem törődtem többet a dologgal. Három nap múlva azonban ismét a kapun dolgoztam, és hallottam, hogy jön valaki. Megálltam a festésben, kimentem az útra. Pól volt ott. Jött felém gyalog, a biciklittolva. Mögötte ott volt az angyala. Láttam, hogy valami nem stimmel. Pól egészségesnek és erősnek tűnt. A körülötte lévő fénynek ragyognia kellett volna, de nem így volt. A fény ereje levolt véve, amitől a fiú élet ereje halványnak tűnt. Azt sem értettem, miért hajtja le a fejét. Kiáltottam neki. Paul! Mire rám nézett, mosolygott és futott felém a bicikliével, Ledobta a járgányt a földre, és kérdezte, hogy segíthet-e. Igen, de késti egy kicsit, feleltem nevetve. Megkerültem a fészert, hogy szerezzek még egy ecsetet. A fiút ott hagytam a kapunál állva. Mentem a ház mögé, és közben kérdeztem az angyalokat. – Mi baj van? – Egyetlen angyal sem jelent meg, de sokan beszéltek egyszerre, akárha egy hang lettek volna. Annyit kell csak tenned, hogy együtt legyél vele, hallgassd meg őt. – Ez menni fog – feleltem. Remélem találok neki egy ecsetet. Találtam ecsetet. A házpala mellett visszafele jövet, láttam, hogy Pól idegesen áll, és vár rám a kapunál – most ragyogott erős fényel, és nem értettem most, mitől ilyen erős a fénye, amikor pár perce még olyan halvány volt. Láttam, hogy vidám, aminek örültem. Festettük a kaput. Pól egész idő alatt nevetve viccelődött, fecserészet. Megemlítette, hogy a következő hét utáni héten lesz a születésnapja. Aznapra befejeztük a munkát, és elindult a biciklével. Néztem, ahogy elkerekezik, és ismét láttam a mellette futó négy angyalt. Annyira viccesen néztek ki, hogy mosolyognom kellett. A négy angyalnak hosszú és laza öltözéke volt, nagyon elegánsan futottak, könnyedén szökeltek, mintha csak meleg levegővel teli buborékok lettek volna. A színük halván borostyán sárga volt, és lágyfényjel világítottak, valahogy úgy, mint amikor a vizen tükröződik a fény. Nagyon kellemes volt rájuk nézni. Mikor már a fiút és angyalt sem láttam, visszamentem a kapunát körbe a fészerhez. Hívtam a saját angyalaimat, és kérdeztem, mesélnének-e nekem Póról, de nem kaptam feleletet. Nem ment ki a fiú a fejemből. Másnap elmentem magamban sétálni egyet az úton, nem messze a háztól. Egy mezőre nyíló kapunál megálltam, és hívtam az angyalaimat. Azt gondoltam, nem fognak meghallani, mikor azonban megfordultam, hogy tovább menjek, megjeled nekem éliás angyal. Hová mész Lorna? Gyere csak vissza. Na végre, mondtam, hol voltatok ti angyalok? Egész idő alatt itt voltunk veled, felelte Éliás. Éliás, aggódom egy fiatal fiú pól miatt. Tudom, hogy valami nincs rendben vele. Lorna, válaszolt Éliás, Tőle csak annyit kérünk, legyél együtt pólnal. Éliás, féltem ezt a fiút. Mondtam, miért érzek félelmet, annyira szép gyerek. Lorna. Vannak helyzetek, mikor az angyalnak az a feladata, hogy próbálkozzon, ha ez lehetséges megváltoztatni egy bizonyos személy vagy egy csoport jövőjét. Ennek a gyereknek az esetében is ezt igyekszünk megtenni. Súgunk több embernek is, kérjük őket, vállaljanak valami cselekedetet, de csak kevesen hallgatnak meg minket, és lehet, hogy ez nem lesz elég. Jelen pillanatban te életmentő szerepet játszol pól életében, te vagy az egyik oka, hogy még itt lehet. – Te mindig hallgatsz ránk, Lorna. Most menj és dolgozz a kapu, mi pedig szólunk polnak, hogy jöjjön el hozzád, beszélgessetek, nevessetek, érezzétek jól magatokat. – Nem mondanál nekem többet is erről, Éliás? kérleltem az angyalt. – Nem, Lorna. Egy szemében te nem változtathatod meg a fiú jövőjét, más embereknek is szerepet kell ebben vállalniuk. Ez egy olyan eset volt, és azóta sok ilyet láttam amikor kisebb események sora fel tud építeni egy jelentősebbet. Ezért van az, hogy az angyalok olykor valami apróságot kérnek, például, hogy mosolyogj rá valakire, vagy mondd el valakinek, hogy jól végzett valamit, és bármilyen jelentéktelennek tűnhet, akkor az a dolog legjobb, ha ezzel együtt megteszed. Látszólag jelentéktelen apróságok életbe vágóan fontossá válhatnak egy nagyobb összefüggésbe kerülve. Akármikor kimentem, hogy haladjak valamennyit a kapuval, Pól is megérkezett. Nem számított, milyen napszak van. Délelőtt, késő délután vagy este mindig megjelent, hogy segítsen. Kérdezte, nem szólnék-e Krisztófernek, lenne -e kedve elmenni vele horgászni a születésnapján? Azt feleltem pólna, biztosra veszem, hogy Kristófer örömmel elmenne, de csak vasárnap tud menni. Az az egy nappal pól születésnapja után, mivel Krisztófer szombatonként egy lovas színtelepen dolgozik. Pól elmondta, hogy a terv szerint az egész család elmegy horgászni. Nagyon izgatott volt, és megköszönte nekem, hogy elengedem velük Krisztófert. Mondtam neki, hogy majd a felügyeletére bízom a fiamat, vigyázzon rá, tegyen róla, hogy épségben hazaérjen, és fogjanak jó sok halat, hogy aztán hétfő délutára legyen mit ennünk. A fiú nevetett, és azt mondta, hogy meg fog tenni minden tőletelhetőt. Amikor Krisztófer aznap hazaért az iskolából, elmeséltem neki a születésnapi meghívást. Krisztófer örült, elő is készítette a felszerelését, és a halban hagyta a horgászáshoz. Legközelebb megint kint voltam, festettem a kaput, és Pól ismét jött. Pár nap volt már csak a születés napjáig, és nagyon izgatott volt. Festettük a kaput, aztán boldogan hazament. Tekerte a biciglit, és én nem láttam változást az angyalai viselkedésében. Most is közel voltak hozzá, védelmezték őt, készen, hogy elkapják, ha kell. Sosem láttam többé pólt. Egy vagy két nap elteltével hallom, hogy fordul a kulcs, és Krisztófer jön be a konyhába. Teljesen kétségbe volt esve, és még meg se szólalt, én már tudtam, hogy pólról van szó. – Anya, ma reggel meghalt pól! – Szörnyű baleset történt, nem is akarom elhinni. Úgy volt, hogy elmegyünk horgászni a születésnapi alkalmából. Anya, menjünk át hozzájuk! Ne voltam sújtva. Annyira igazságtalannak tűnt ez az egész. Vigasztaltam Krisztofert, megöleltem. Mondtam neki, hogy most adnunk kell Pól szüleinek egy kis időt, mielőtt meglátogathatnánk őket. Másnap este Krisztofer és én átmentünk Pólék házához ahol nagy volt a jövésmenés. Kaptunk egy teát, és Pól apja beszélt pár percet Krisztóferrel. Aztán elköszöntünk, és hazamentünk. Hazafelé mened, Krisztófer azt mondta. Anya, olyan szokatlan volt, hogy nincs ott. Olyan üresnek tűnt a ház. Mindig hiányozni fog nekem Pól. Tudom, hogy az a négy gyönyörű angyal elvitte Pólt egyenesen a Mennyországba a biciglién. Melyen ott van a horgászbottya, és az ilyenkor használt zsákja. Tudom, hogy most már kedvére horgászhat a Menyországban. Talán úgy fél évvel pól halálát követően, az egyik ritka alkalommal, mikor Joe elég erősnek érezte magát, hogy felkeljen, a már 15 éves Christopherrel elmentek Dublinba, ahol egy belvárosi pubban találkoztak a férjem egyik régi barátjával, Mettel. Christopher elmesélte nekem, hogy a páp sötét volt és zsúf volt, és volt benne a zajongás. Christopher az apjához közelült le, mivel az emberek eléggé duhajkodni kezdtek a pápban. Joe megtalálta mettet és hármasban a páp kiárata felé indultak. Valaki meglökött valakit, verekedés tört ki. Christopher elmondta, hogy megrémült. Pár ember követte Christopher joe és mettet ki az utcára, és verekedni akartak. Az egyiknek törött üveg is volt a kezében. Joe mondta nekik, hogy ők nem akarnak bunyót, és elsétáltak tovább a páptól. A férfiak hirtelen elkezdték lögdösni őket. Christopher mondta, hogy ekkor már nagyon félt, és akkor hirtelen erősen megérezte Pól jelenlétét. Christopher így mesélte el. Anya, biztosan tudom, hogy ott volt, mintha ott lett volna, de úgy igaziból, mintha csak te vagy élettem volna. Visszalökte azokat az embereket, minket meg előre felé taszított. Éreztem, hogy Pól megvéd engem és apát. Soha életemben nem féltem még így, mint most a pubnál, ezektől az emberektől, mikor azonban megéreztem a jelenlétét, tudtam, hogy biztonságban leszünk. Mondtam Krisztófernek, ne felejts el, Pól mindig ott lesz, ha szüksége lesz a támogatására. Az évek során sokszor gondoltam a fiúra, és megköszöntem neki, hogy helyettem is megvédi Krisztófert. Köszönöm neki, hogy nem felejtette el, amire kértem, hogy óvja Krisztofer biztonságát. A bevásárlásból hazaérve minden nap készítettem joe egy teát, és leültem mellé az ágyra, hogy beszélgessek vele. Egyik nap elmesélt nekem egy történetet. Ott ült mellette az őrangyala, és sok más angyal is az ágyon ülve figyelte, mit fog elmondani. Lorna, nem fogod elhinni, kezdte Joe. Ma, amikor elmentél, egy kislány, egy lélek jött be szögdécselve a szobába. Három éves lehetett, hosszú, hátravetett, világos barna hajjal. Piszkos volt, mintha előtte a sárban játszott volna, sár Pont ott volt, ahol most te ülsz, és azt mondta. – Apa, gyere, játszál velem! – azzal megfordult, és kiszögdécselt a szobából. Örültem a hallottaknak, de egyben meg is lepődtem. Tudtam, mit jelent ez a jelenet. Mindig is akartunk még egy gyereket, de Rossz már 12 éves volt, és tekintve Joe egészségi állapotát, a legkevésbé sem számítottam rá, hogy jön majd egy újabb baba. Csoda történt. Meg is köszöntem Istennek és az angyaloknak. Joe sohasem látott lelket korábban. Mintha csak Isten és az angyalok megengedték volna neki, hogy többet láthasson a dolgokból. Ezzel is segítették neki megérteni, hogy nem csak a teste létezik. Nem mondtam meg joe azonnal, hogy ez a lélek azt jelenti, lesz még egy lányunk, csak hagytam, ha az élménynek, amelyet ez a gyönyörű kis lélek adott neki. Miért szólított engem apunak? kérdezte Joe csodálkozva. Már azelőtt láttam ezt a kis lelket, hogy teherbe estem volna, pontosan úgy nézett ki, ahogy leírta. Egyszer a konyhában készítettem teát a férjemnek, és épp vittem ki az ajtón a tálcát, mikor észrevettem ezt a gyönyörű kis teremtést. A kislány az ajtón át kiszögdécselt a nappaliba, ott aztán eltűnt. Mikor kinyitottam a hálószoba ajtaját, Joe első mondata az volt, hogy megint itt volt a kislány, apának szólította, és kérte, játszom bele. Ezúttal elmondtam joe mit is jelent ez. Isten küld nekünk egy újabb lány gyermeket. Csónak nagyon nehezére esett ezt elhinni. Isten rengeteg életerőt adhat nekem, ha megengedi, hogy apja legyek még egy gyereknek. Ehhez igazi csodára van szükség. Ennek ellenére nem sokára ráéreztem, hogy várandós vagyok. Egyik nap a tükör előtt álltam, és egyszer csak angyalok jelentek meg körülöttem, és feltűnt még egy aranyló fény is. Észrevettem, hogy életenergia kavarog a hasamban, mindenféle színben. Volt abban smaragdkék, kék, smaragdpiros, zöld, smarad piros, smarad lila is. Aztán szétnyílt az örvénylés, és egy kis babát pillantottam meg. Picike volt, mint egy porszem. A látvány szeretettel és csupa érzéssel töltött el engem, a még meg nem született gyermekem iránt. Rúsz születését követően, Tizenkét év hosszú szünet után most ismét meg kellett szoknom a gondolatot, hogy gyereket várok. A tizenkét esztendő alatt megszabadultam minden olyan holmitól, amelyre egy anyának szüksége van, ha gyereke születik, így az angyaloknak jó sok tennivalójuk lehet, hogy segítsenek nekem, Igen, csak sokat kellett súgniuk más emberek fülébe. Mire azonban a babám, Megan, 1996-ban megszületett, Megvolt mindenem, ami kellett egy baba fogadásához, és ezt hálásan meg is köszöntem az angyaloknak és azoknak, akik hallgattak rájuk. Néha egyértelműen látom, hogy az angyalok keményen dolgoznak. Azon a karácsonyon ismét nagyon kevés pénzünk volt. Karácsony előtt egy nappal este a konyhaasztalnál vacsoráztunk, amikor kopogtattak az ajtón. Krisztofer kiment, hogy megnézze, és visszajövve egy idegennek segített becipelni egy hatalmas dobozt. Christopher bemutatta a férfit, Tomatyát, a fiam iskolájának egyik lelkészét. Tomatya így szólt, remélem nem gondolja, hogy most megsértem az önök magánszféráját. Az iskolai háztartástan osztály úgy határozott, hogy odaadhatom az összes elkészült karácsonyi süteményt egy mély családnak, és én úgy hallottam, itt jó helye lenne. Karácsony estén ismét eljövök, majd egy sült pulykával és somkával. Nem kell aggódni. Az osztályból senki nem tudja, kinek megy az étel. Ezért is jöttem egymagamban, és reméltem, hogy Christopher segíteni fog behozni a dobozt. Megköszöntem az atyának az ételt, és invitáltam, ígyom meg egy teát. Forta te a víz, és közben Tomatya, Joe és a gyerekek elkezdték kipakolni az ételt a dobozból. Volt ott minden, amit el lehetett képzelni, rengeteg étel, és mind házi készítésű. Nem hittem a szememnek. Elkészült a tea, én pedig minden megköszöntem Istennek és az angyaloknak. Átadtam tomatyának a teát, felszeleteltem az egyik izletes almás lepényt, és közben rápillantottam a gyerekeimre, láttam fénylő tekintetüket. Az atya felé fordultam, és megkérdeztem, honnan lett tudomása rólunk? Azt felelte, Egyszerűen csak hallott róla, hogy nehézségeink vannak, de ennél többet nem tud. Átnéztem az asztal felett Jóra, aki a fejét rázta. Tudtam, hogy nem kíván az atyának arról beszélni, mennyire beteg. Köszönjük, hogy hallgatott az angyalaira, mondtam. És köszönje meg nevünkben az osztályának, hogy ez a rengeteg finomság eljuthatott hozzánk. Karácsony estén. Tomatya életem legnagyobb pulykájával állított be hozzánk, és csodás sonkát is hozott. Ültünk a tűznél azon a karácsonyon. Joe felén fordult, és azt mondta, szégyelli magát, amiért nem volt képes megadni nekem és a családnak azt, amit kellett volna. Ránéztem, és azt feleltem. Nem a te hibát, hogy évek óta ilyen beteg vagy. Igyekeztem lelket önteni belé. Sosem volt szándékodban, hogy beteg legyél. Nincs értelme, hogy ilyeneket mondj. Joe többször mondott már ilyeneket korábban is, és sokszor hallottam ezt a beszédet más betegséggel küszködő emberektől is. Annak ellenére, hogy a rossz egészségi állapotukért nem ők a felelősek, szégyenkeznek, úgy érzik létezésük nyűg és teher a családjuk számára. Néha kérdeztem Joe-tól, miért vagy ma olyan nyűgös? Mire ő ilyesmit válaszolt. Nem veled van bajom vagy a gyerekekkel? Magammal nem vagyok megbékélve, hogy ilyen beteg vagyok, hogy nem vagyok képes megfelelő módon törődni veled a gyerekekkel. Nem tudok tenni semmit. Rámosolyogtam, ültünk a karácsonyi tűznél, és biztatólag szóltam. Ha majd jól leszel, dolgozhatsz a kertben, végkimerülésig, és képes leszel kitakarítani a konyhát, ami nagyon jó lesz nekem, ha hazaérek a bevásárlásból. Megteszel mindent, amire képes vagy. A gyerekeid és én is, mi nagyon szeretünk téged.